إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح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 صلى الله عليه وسلم وشر من لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار أما بعد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الظهر بالحاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعيشاء أحيانا وأحيانا إذا راه مجتمع عجل وإذا رأاهم ابطؤ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بقلس جابر بن عبد الله الانصاري كاجي كان يومي الصلاه صلى الله عليه وسلم بودني نماز بالحاجره ذل ذلك ججه اي كنديو Žarko grijalo. Nije počelo mijenjati svoju boju. A akšam kada bi sunce zašlo. A jaciju ponekad ovako, ponekad onako. Kada bi ih vidio da su se okupili, požurio bi. A kada bi vidio da su okasnili, i on bi okasnio sa jacijom. A sabah namaz kanjao je poslanik sallahu alaihi vseleme za noćne tane. Džadir, imun abdillahi l-ansari, o njegovoj biografiji smo govorili u poglavlju gusura. El Hajjira, koja je spomenuta u hadisu, da je poslanik sallahu alaihi wa sallam klanjao podne, jeste oznaka za veliku žegu, jer došlo je od riječi El Hajjir, a El Hajjir u arapskom znači ostaviti. Znate, može biti el Elhajđir to je izoliranje od čovjeka, da ga napustiš i da ga ostaviš zbog njegovog velikog vidata, nepokornosti Allahu Đelešanu, ili zbog pokvarenoga hlaka i o tome, pa ima El Elhajđir. I El Elhajđir je dozvolen u globalu da bude koliko? Tri dana. A mimo toga je zabranjen osim u iznimim slučajima. Pa su oni nazvali ovo vrijeme Elhajđira, od Elhajđir, ostavljanje zato što bi oni podne ostavili posao, ne bi radili. Nije bilo moguće raditi, Jeli, na takoj vrućini. Pa kaže se ovdje u hadisu da je poslanicu alasalama u to vrijeme klanjao podne. No međutim, soprota na ovome hadisu jeste hadisu u kome se spominje odgađanje podne namaza zbog velike žegje. Odgađanje podne namaza zbog velike žegje. U svakom slučaju, odgađanje namaza pri velikoj žegje je šta? Sunnet, pohovalno, nije obavezno ako čovjek klanja za vrijeme, znači dok je vruće, Ispravno je, ispravno je postupio. U ovome hadisu, kako kažu neki islamski učenjaci, je dokaz da prije akšama nema na file. Jer se kaže u oh, hadisu šta? Klanjao je akšam kada bi sunce zašlo. Znači nema vremena zašto? Za? Na filu. I ovo je poznato kod hanefijskih, kod šafijskih učenjaka. Da prije akšama nema na file. I to se prenosi od četiri kole fajdaši dina. Nebu Bekru Omar, Osmani Alija, da nema prije akšama na file. I ovaj hadis ukazuju na to? Može vam se to zaključiti iz njega? Može. Da je klanjava znači akšam kada sunce zađe. No međutim, ispravno mišljenje je da ima na fila prije akšama. I na to ukazuju vjerodostojni hadis. Između ostalog hadis, kome je poslanic, s.a.v. kaže, klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. Onaj ko želi. Pa je znači namaz prije akšama legitiman i u temelinu sunnetu poslanika sallahu alihi vselem. I imate predaju kod Buhari i kod muslima od Anasa ibn Malika kaže da su ashabi poslanika sallahu alihi vseleme tražili stubove po džami i prije akšama i klanjali. pri akšama klanjali za stubova. U predaju kod muslima kaže se kada bi neko došao u džamiju mislio bi da je namaz završen. Tako kao da panjevi šta? Sunete. Sunete poslije akšama. Mislio bi, kad uđe u džamiju, tako stoji predajek od uslijeva, mislio bi da je namaz završen, gotovo. Pa nam ovo ukazuje, na da namaz prije akšama ima svoje otemljenje. Kako ćemo onda posmatrati predaju da četiri hole pa i rašivijena nisu to Prvo šta ćemo? Gledate vjerodostojeno, ali tako? I to je najrakši put da se riješi problem. Ako pogledamo predaju, vidjet da je bilježi imamo mrozni sa prekivnutim lance I ona je opreć ovoj predaji da su ashabi kanjali je to više naredi sa jednom dvojici, trojici nego se radi o velikoj skupili, da ne kažemo skoro svima da bi izgledalo kao da su ljudi završili namaz to jest se pa nju usunete poslije akšan namaz Neki islamski učenjaci kažu da su, da je ova predaja i ovakvi hadisi da su dokinuli hadise koji govore o namazu prije akšama. Međutim to mišljenje nema svojeg mjesta nije jako, potpuno je slabo i osudio ga ibn Hađera vaskalanu u svom dijelu al-fet ili u ome hadiso je dokaz učenjacima koji kažu da je bolje požuriti sa jacijom ako vidi imam da su se ljudi iskupili a ako vidi da su oni malo okasnili onda je bolje da odbodi jaciju kažu malikijski učenjaci i drugi i većina pravnika da je bolje okasniti sa jacijom i ovo imam televiziji spominje od većine ashaba i tabijina i ovo je mišljenje Ahmeda i Sahata, dok kaže Ebu Hanife i pojačuje mišljenju šafijska prana škola i po jednoj verziji Malik da je bolje ranije planjati. Da je bolje ranije planjati, znači namaz. No međutim, ako se ljudi dogovore za jaciju, za bilo koji drugi namaz, da ima određeno vrijeme, u kome će se ušte zvan i i da se radi po tome, da se ljudima vao lakša da znaju tačno namaz kao vremena, našto u se sredinama, da se ne čuje zvan nap Ili gdje ljudi ne bi da ima ezan naporu, ne bi ga čuli, onda ne smeta da se odredi vrijeme kada će se klaniti namaz. I to je dozbro jer nema u tome nikakve smetnje, zato što je u tome olakšanje, olakšanje ljudima. I nema nikakve smetnje da se znači jacija naročito ako je u letno period da se klanja o prvo vrijeme, a da se sabah odgodi ka drugom vrijeme. Znači da se klanja več kada se pođe rastanjivati, neće smetati ako je u tome olakšanje ljudima i ako će veći broj ljudi dođu džematu. Nema svetlje. Jer je sve to namasko vrijeme. Namasko vrijeme sabaha je bolje, tačno prvo vrijeme, međutim, ako će doći veći broj ljudi na sabah i da će to olakšati ljudima, nekome znači puno da ospavaš škola sahata ili 45 minuta, onda ne da se htanja sabah, namaz, pola sahata, prizvosa sunca, nećeš nao tava smetiti. Nekao namar kaže, ovo se razlikuje od vremenski, ovih o, ne od podnebne, ali razlikuje se, znači, od o, perioda vremenski, Očinom. ili da li se radi o, o zimi se radi o tako dalje. Pa kažu, zimi će se kasniti sa jacijom, da se ne bi ljudima dala prilika, šta? Da pričaju. Jer ako je u šest sati, ljudi sjedne i onda pričaju do 9-10 sati priča koja možda nema svoga mjesta i nije od koriste i tako dalje, onda upada u hadis zabrane koga ćemo spomenuti nakon toga. A ako je ljeto, onda da se požuri. Onda da se požuri sa ramazom, jer kašenje bilo koje jeli, je ljudima svakako poteškoća i Otežano. U ome hadisu je dokaz da je poslanik sa Allaho sve vreme klanjao sabah namaz za noćne tame, znači prije nego što se rastane, gales, govorili smo što je gales u prethodnom hadisu i govorili smo u prethodnom hadisu, ako se sjećate dobro, o propisima sabah namaza i spomnjali smo mišljenje učenjaka koji kažu da se treba sačekati rastanuće i mišljenje drugo da se kanja za vrijeme tame i spomenuli smo na kraju prioritetnije mišljenje u svemu tome. عن ابي في حديث كما اوتر كاجي عن أبي من حال سيار بن قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلامي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه فقال كان يصلي الحاجره التي تدعونها الاولى حين تدحب الشمس ويصلي العشره ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من الميشاء التي تدعونها لا وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه ويقره بالستين إلى الميلة O debu El Minhala se Jara Ibnu Salame se prenosi da je rekao ušao sam ja i moj babo kod debu Berzeta El estenija. pa je rekao babo kako je poslanic Salalo Salame klanjao propisane namaze. Pa je rekao klanjao je poodne namaz koga vi nazivate prvim namazom kada sunce pređe na drugu polovinu neba. I klanjao je I kindiju, tako da bi se neko od nas vratio u svojoj kući na kraj grada, na kraj Medine, a sunce bi uvijek jarko grijalo. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama, a volio je da okasni sa jacijom, jacijom koju vi zovete Elatame. Mrzio je da se priča ili da se spava prije jacije, a da se priča poslije jacije. I završavao bi svoj sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga koji sedi do njega u safu. I učio je između 60 i 100 ajeta. Hadis je jasan zbog čega ga je spomenuo autor u poglavlju namazkih vremena, kao i prethodnita Hadis? prethodnita hadisa. Jasno govori znači, o namaskim vremenima i ome hadisu je dokaz da su sabi znači, pitali o postupcima poslanika Salosarame, kako je klanjao pa je obavljena čovjeku kad želi da nešto sazna o šarijet, da uvijek pita kako je to činio poslanik s.a.s. Sejar ibn Salame, tabijim, pouzdan, povjedniv, kaže ibn Hibban, da je umro 129. iđeske godine. A Ebu Berzeh, on nadle ibn Ubejt, uči svoje na bedru, i kaže se da je on jedan od onih koji je ubio Abdullah ibn Hapala. Abdullah ibn Hapal. Poslanik s.a.s. kada je oslobodio Meku, kada je ulazio u Meku, dao je sigurnost svim ljudima da se nikome ništa nese desiti osim Četverici. Za Četvericu je kazao, ubij te ih tamanih našli da su se prikačili za Kejabu, za odjeću Kejabe da se uhvati ubij tu. Gdje da ga nađeš? Nima nije dao sigurnost. To su Ikrime, i jebi džehl. to su Abdullah ibn Hattam, ovaj, to je Abdullah ibn jebi Srah i to je Meqis ibn Sababe. Nije četvorica, nisu dobili sigurnost. Iako se neki spasili od njih. Prihatio je poslanik, s.a. od nekih od njih. Neki Islam, kao što je ikreme i znate dosta puta šta je Ikrime govorio da prenosio Ikrime od Ibn Abasa i tako dalje. Međutim, imam muslim u svome sahihu nije htio prenosti da je Ikrime od Ibn Abasa. Već je prenosio Bukharija. Muslim, muslim nije prihatio te rivajete. Što se tiče Abdullah ibn Khapala, Kaže se da ga je ubio Ebu Brze, no međutim ovo je slabo. Ispravno je da su se da su prema njemu potičali Sa'id sa i Amar i Amar i Asir. I da je Sa'id bio Amara i da ga je ubio kod Kjade. Stanovao je u Medini, živio u Medini i izlazio sa poslanikom, sa losanom u brojne bitke pa je potom ošlo živio u Basri. Izlazio je u bitke u Horasanu i kaže se da je umro u Horasanu, drugi kaže da je umro u Basri, treći kaže da je umro u Naisaburu. Posle 64. hijđarske godine, a neki kažu posle 62. Ustavio bi po noći i klanjao, a bio bi star čovjek i ne bi nikoga budio od svojih sluga da mu pomogne. Prveno poslanika, slavno, 46 ali dva su kod Buharije i muslima, dva kod Buharije koja nisu kod muslima i četiri kod muslima koja nisu kod Buharije. Što se tiče el eslami, to je pripisivajući se jednom od svojih predaka, djedova koji se zvao eslam, Klanjao bi poslanik sa ova srme propisane namaze. Ovo klanjao bi ukazio da je to poslanik sa ova srme činio stalno. Da je u kontinuitetu činio ovo što je spomenuto u hadisu. Tako da kjane, tako bi činio. El mektubeh, to su propisani namazi. El mektubeh je od ketebe što znači pisati, to je propisani namaz, to jest obavezni namaz. Jer uzvišenja važno kaže inna salate kjane tale minine kitaben, kitaben, ketebe, propisan. Na u tačno u određena vremena ima vakt tačno kome je propisan taj, taj namaz. U ome hadisu spomenut namazi, njih pet, pet dnevni namaza i nije spomenut vitr među tim namazima. Što kazuje da je vitr šta? Da nije propisan namaz. I to je mišljenje većine islamski učenjaka za razliku od Ebu hanife, koji smatra da to važi, Jer Ebu Hanife Razliku je između, pravi razliku između vađiva i farda. Pa je kod fard farda nešto što tvrdi sa sigurnošću, kategorički je da je to obaveza. Dok kod nema tako kategoričkih argumentata, pa kaže vađive. Znači, dvo umise o kojoj čini argumenta, pa kaže onda vađiva, a ne kaže da je farda. Ovdje spominuta podne namaz podne ima u šarijatu četiri naziva Prvo je el-zuhr, što je poznato. I najviše se koristi, samo to zuhr. Potom ima el-hajjira, el-hajjira i el-ula. El-zuhr, el-hajjira, el-hajjira i el-ula. El-hajjira, el-hajjira, to isto. Isto glavola znači kada se tanja pregrope vručini, a el-ula nazvano je, nazvali je ovo namaz zime prvi namaz, zato što je džibir tanjao, Prvo podne namaz kada je došao da povuči poslanika sa osrme namaziti vremenima, pa ga je klanjao šta? Prvog od svih namaza. Klanjao je podne namaz. Kaže se u jednom hadisu, klanjao je poslanica o osrme jedan, jihda salate ila šij. Jedan od namaza ašija misli se na podne ili na ikindiju. Može se, znači isto ova, ovaj naziv se može odvosti na namaz podne ili na ikindiju. I kaže poslanik s.a.v. u hadisu, men salve l-berdetejni ili l-berdejni dehan al džennah. Ko bude klanjao dva hladna namaza, ući će u žennet. Koji su so dva hladna namaza? Sabah i ikindija. Sabah i ikindija. To su dva hladna namaza, kažu zato što se klanjaju se za vrijeme kada je hladno. Klanjaju se na početku dana i pri kraju dana. Kod nje je, kod nje je 45, kod nje je hladno. Samo da znate. Ne misli neko da je to hladnoće, da se čovjek kreni se. Oni su pravili razliku, znači kažu, oni kažu nekada hladne noći bile, iako to odloži možda na hladnoću koju mi imamo, no međutim svako podeljnjima ima svoju hladnoću. I zato ponekad ljudi ne mogu trpiti naše hladnoće. I znam muslimane koji su došli iz Sudana i tako dalje, koji žive u našim podeljima i odloze. Nakon deset godina ne mogu se priviknuti da žive na ovoj klime i odloze nazad. Ne mogu živjeti. To je za njih neprilogno da žive. Znači svako podajme ima svoje, pa kad kažu da to pri, pri hladoći ne mora zraž, znači da je to zaista hladoća po našem razumijevanju, po našim priteljima. Što se tiče ikindije, ona ima naziv El Asr, Salatul Asr, i to je poznato, i zove se još El Ashi. Poslanica Ovasarme kaže Ha'afigu ala lasreini tu ile ome lasran kaže čuvajte dvije ikindije. Pa kaže, Allah mi pot znači, što sto dvije ikindije? kaže namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Mislim se da što, na Elberdejni, na sabah i na ikindiju. I kaže, mam hakim iz Zahebi, šehalbanic, da je ovaj hadiste rodostojeno. Da ovaj hadiste rodostojeno. Ovaj Ali se tako naziva jedna stvar zbog druge koja je njoj slična ili ne, moz, ne može bez nje i tako da I to je poznato u Šerijetu. Na primjer, u aratskom jeziku se kaže el Elomarejni, dva omera. Na koga se misli? Na Ebu Bekve je Zato što ne mogu jedan bez drugog. Egov Bekr i Omer, pogledajte hadise. Došao se Ebu Bekr i Omer i ušle kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izdišao Allahu poslanik sa Ibou Bekrom i Omerom. Popremo se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Ibou Bekrom i Omerom. Vidio sam Allahu poslanika da hoda i drži Ibou Bekra i Omera za ruku. Znači sve šta skupa. I onda su nazvani El-Qamaraini, dva Omara. Kao što je nazvano El-Qamaraini, kaže se El-Qamaraini, kaže se za dva mjeseca, misli se na sunce i mjesec. Zato što su šta? Uvijek neizmjerno, jedan dolazi i povezan i uvijek kojim su vezani. I kaže se primjer LS svoje Dani, dvije crne stvari. Šta su to dvije crne stvari? Dakule i voda. A pa voda nije crna. Voda je bez boje, zato što su šta? Vezane, možeš li jedan zato bez vode? Pa ne možeš, kad progutaš nakon toga, moraš piti vodu. Pa su vezani, znači jedno za drugo, pa se zove šta? El Eswedani, kaže Ajša radijallahu talanha u hadisu, koga bi drži Imam Tirvizi i Ibu Mađi, koji je vjerodostojen, prolazilo je u kući poslanika, po mjesec dana, nije se palila vatra. Pa je upitao Ebu Seleme, kaže, a šta je bila hrana poslanikove, porodice? Kaže, ni u jednoj od njegovih kuća se nije palila vatra, po mjesec dana. Šta je bila hrana? Kaže Ajša, El Eswedani. Dvije crne stvari, kaže, temru ulma. Znači, hadis Jer od ostojeno u kaže da se odnose dvije crne stvari na datule i na vodu. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama. U ovome nam je dokaz koliko se oshavi bili precizni pri prenošenju čega hadisa. Nije znači rekao, pa pretpostavljam, vjerojatno da je kazao kad sunce zadje. Nema vjerovatno. Ja nisam zapamtio i ja ću prijeti ono što sam zapamtio, ono što nisam nisam. Tako kaže, jedna od tabina kaže, dvije stvari je poslanik Svala Osrveno poručio. Umet u svome. Jedno je kaže, zaboravio imena Abbas, a drugu sam zaboravio ja. Nisi ništa dobio. Al on prenosi ono što, što? Znam. Pred njegov sam lanak prenostav, sad imena i imena Abbas je zaboravio jednu stvar, a ja sam zaboravio drugo, ali ja ga tako prenosim kao što sam ga zapamtio. Ili prenosim ono što sam zapamtio, a spominjem ono što sam, što sam zaboravio. Čak ponekad je bilo pitanja Da čovjek dođe kod čovjeka, radi ako radije, i kaže mu ti si meni pričao od toga i toga i toga, da je poslanik, svala la sve rame, rekao tako i tako i tako. Kaže, boj sa Allah. Ja to nikada nisam rekao. Kaže, jesi vallaha. Ti si to meni, kaže, pričao. A on zna da je čovjek koji mu to spomnije, da je šta? Pobjednik 100%. Ali on zaboravio. I zna da ovaj neće izmisliti na poslanika, svala la sve rame, da to je zaista čuo od njega. Pa bi nakon toga, kad bi i pričao mi je taj taj da sam ja njemu pričao da je meni pričao taj taj od toga i toga od poslanika Salo Sarme, da je rekao tako i tako. Pa bi rekao znači pričao mi je taj taj da sam ja njemu pričao, pa bi vratio u stvari stvar kako jesu, jer on nije siguran. Znači, to ukazuje na jednu preciznost u prenošenju čega? Hadisa. I zaista ono što mi imamo lance prenosilaca to se ni jedan ummet ne može time ni približno pohvaliti, jer ništa ne ima. I lanac prenosilaca je taj koji je sačuvao nama vjeru. Jer da nije lanca prenosilaca mogli bi spakovati i Kur'an i Sunmet. Kur'an jeste preneske mutavati, no, no generacije na generaciju, no međutim, pored svega toga lanci prenosilaca igaju veliku unogu. Akšam ima dva naziva, Salatu el Maghrib, ima drugi naziv koga smo spomenu u prethodnom hadisu, a to je kako? Ešahid. Kazali smo u pretvornom hadisa da se zove, ne u ovom sad pretvornom, nego prije njega, u pretvornom predavanju bude kazati, nazvali smo ga i kazali smo da se da je spomenuo kao Ešahid. Eša jacija zove se Latame. I došlo je, zabrana je došlo u nekim hadisima da se naziva tako, a međutim, kaže učenjaci da je to istavno, da ne treba tako stalno da se zove namaz jer je ome hadisu nazvana nazvana tako ačasto tako iacija ratana sabah namaz ima u šerijetu nekoliko naziva ima salatu subh salatu fajr salatu ghadar to se lozunazi znači za sabah namaz uzišeni Allah taborik tabor naziva ga salatu fajr on تدعونها لاتمه o gazovete latame kaže autor ili komentator kaže dozvoljeno je znači nazivati ali je bolje to ostaviti bolje to ostaviti po sensuhaye dok je sunce još uvijek bilo živo to jeste grijalo je jako je grijalo i nije počelo mijenjati svoju boju iz one jarko žute boje u crvenkastu na što nam kaže što nam kaže da je poslanik sa sam kanjindu kada u prvom vremenu u prvom vremenu da je hpanjolik Indiju. Jer da je hpanjolik Indiju, nakon toga već sunce, znamo odmah već poslije Indije, kada pođe padat, padati prema horizontu, da već polahko mijenja svoju boju a, u crvenkastu. I volio je da okasni sa jacijom, ovaj hadis je dokaz, znači da je isto tako lijepo da se okasni sa jacijom, naročito, ako se radi o tome da se ljudi još nisu okupili. Mrzio je da se spava prije, prije, jacije, jasno zbog čega, zato što čovjek Nema prvo vremena da ospava, se odmori. I onda kada ustane samo onakav nenaspavan, nije ni za namaza, ni za čega. I postoje velika mogućnost da prespava šta? Saba, ne Saba, već namaz. Jer ako spava prije Jacije, onda može lako prespavati Jaciju. Imam Tahavija, kaže, onaj ko može se probuditi, koji je sigurno da će se probuditi, on ima olakšicu. Ima olakšicu. No, međutim, ispravno je ga, čovjek treba to izbjegavati. I mrzio je da se priča poslije jaci. Da čovjek ne bi upao u nekakvu priču ili govor koju neće koristiti, a koji se nama počesto desi. I da ne završi svoj dan sa takvim govorom. Jer čovjek zadnju stvar što čini od u danu je šta? Namaz. Pa treba znači pred samo spavanje, da mu bude zadnja stvar... Namaz koji je uradio. A kada ustane uvijek počinje svoj dan sa namazom i taj je opet njegov dan prožet još sa tri namaza. I uvijek je u namazu, uvijek je sa namazom. Ali ako čovjek nakon namaza uradi svega i sva čega da možda ovaj, dovede i svoj namaz u pitanje i a, a, jeli, riječ koja govori da bude pitan za njih, sigurno da je to, to pogredna stvar. Ovdje je jedino izuzeto da čovjek sjedi u nekakvom hajru, da se uči, da se posjeća zdanju jer se posjeća što to je dozvoljeno. Imam Buharija naslovio poglavlje zove sa sa hiru kaže: "Esmeru fil zbog znanja." A u drugoj predaj "Esmeru fil fiqh zbog fiqha i zbog khaira i zbog dobra." Dakle znači da se sjedi posle ejacije, stičući znanje, da se čovjek pučava, znanja, da se drugi podsjećaju i tako dalje, ili da govori o nekim bitnim pitanjima, o nekim bitnim pitanjima neće ništa vam tela smetati. Jer se navodio u nekim predajama koje su slabe, nekoslanica Lasarme sjedio poslijacije da se savjetovo sa evo veklom ovom po pitanju nekih poslova i stvari vezanih za muslimane. U svakom slučaju, ako zatim potreba i stvar koja korista, da to neće ulaziti znači, u a, jeli, hadis koji to brani. Ibn Omar, kako spominja Abdurazak, kada bi vidio ljude da sjede poslije, jacije je pozvao bi i udarovi svojim štabom. Udravi svojim štapom i kaže sjelenje bila prije jacije, a spavanje poslije jacije. Neki kažu da je hikmet u tome što je Allah žanu učinio noć za odmor, za počinak, a dan za rad. Pa ne treba čovjek, znači da, noć znači sjedio treba da odmara, a da je spremao znači da dan je može raditi ono što treba da uradi. I zaista, Koliko god čovjek da radio noćnu smjenu i koliko god da radio, ne može se nikada priviknuti. Ne možeš ti promijeniti Allahovu sunnetu. 50 godina čovjek radi noćnu smjenu, nikada se ne može priviknuti, niti se može po danu na kako treba. Jer to je suprotno sunnetu i ono je što je Allah želost ovaj, na čemu je stvorio čovjeka. Neki kažu da je to bio postupak pagana, pa ga treba izdvigavati jer nije dozvoljeno ponašanje. Pagana, pa ga treba izdvigavati. U svakom slučaju je bilo jedno ili drugo ili treće čovjek koji duže da se pokori narednjama poslanika svala Allahu a.s. I, i da izbjegne ono što je poslanikom da se čini. Istanski učenjaci kada govore o tome kažu, ako je kada govore znači, o sjelenju i o pričanju i o govoru koji nema vrijednosti, nikako je kažu ako je pričanje srebro onda je šutnja zlato. Onda je šutnja zlato. Pitanje je ima malik na smrtoj posteli, jedan je pitao, daj mi kaže nešto o poruči, ti sada umireš, imam celoga umeta, daj mi nešto, kazi što će mi koristiti. Kaže, daću ti znanje svih alima, i daću ti hikmet mudrost svih mudraca, i daću ti medicinu svih ljekara, u tri riječi. Pa kaže, ovaj, kako je to tri riječi, kada je u njima sadržano sve? Kaže, što se tiče znanja, sve u leme kaže, kad ne znaš, reći ne zna. Kad ne znaš, reći ne zna. Što se tiče hikmeta i mudrosti, kada kaže, sjediš sa ljudima, budi od onih koji najmanje pričaju. Jer ako pogode u svoje priči, kaže, ti si sa njima, imaš nagradu, jer si sjedi o tome, imaš nagradu. A kaže, ako pogriješe, nećeš biti pitan, jer ti to nisi šta progovorio, ti sjedi, čutao I daće ti medicinu svih ljekara, kaže, kada jedeš, ustani. U onome momentu kada budeš ustajel da istim žarom želiš jesti tu hranu kao kada je spočeo. Nemoj čekati da se natrpaš pa da ne moši usnikao sa zemlje. I nemoj čekati da da se toliko najedeš da više je kažeš ja ne bih osakako više jeo. Ne znam koliko dosta ja ne mogu jesti. Nego kada ustaješ da ti je ista želja za tom hranom kao kada je spočeo. E kažem to ti je medicina svih lekara. I zaista ove riječi mama malika treba uokviriti i čitati ih i raditi po njima. Stoga u nema kaže, kada govore znači, o pričanju, kažu uzvišeni Allah nam je učinio va, uha, jedan jezik, Do duplo više slušamo nego što pričamo. Prekidao je sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga do koga sjedi, znači kada bi čovjek mogao raspoznati, onoga ko sjedi pored njega, tada se otprilike šta završavao Saba. Znači da uzmemo da nema u džami svjetla, nema ništa, otvoren, vidi se znači ovaj, a, a, može doći znači spoja svjetlost, kada se polahko pođe znači rastvanjivati i vide se znači lica, znači se tada je poslanik Saba, sada je prekidao Saba namaz. U predaji, kada bi neko poznao lice svoga brata. Kada je poznao lice svoga brata pored njega. Dobro. U on je prethodnom hadisu, prije ovoga i njemu prethodnog hadisa, hadisa Ajše, da su žene kranjale sa poslanikom sa oslanom Sabah i da su odlazile svojim kućama, niko ih ne zna od tame. A ovdje kaže da bi savršavao namaz kada jedne druge je poznamo. Kako bi pomiriti? Da je zima, mogu, mogu se pomiriti na drugi način. Da kažemo, jer ima Jer ima, ovdje ima oprečnost. On kaže, poz, kad bi neko poznavao lince svoga brata korek sebe, a žene bi odlazile, kaže, njih niko ne zna. Baš tako. Žene, ovo govori ovdje, kad bi neko poznavao čovjeka koji je šta, pored njega, možeš razpoznati. A žene su iz daleka, kaže, niko ne bi znao o doćnje tame, nije niko dolazio, znači, dolazio blizo žena. Tako da, tu je razlika i, a, znači, na takav razlika se mogu ustaviti značenja hadisa. Znači, nima oprečnosti među, među njima. Prekidao bi namaz, ovdje se može misliti, jensarif ili jenfetil da preda selam ili da se okrene prema planjačima. Jer je sumne da imam nakon što završi namaz što pre selami, da se okrene prema planjačima. Sam na samo ostaje mjestu da kaže Allahuma entes selam, uminkes selam, to završi nakon toga okren će se prema planjačima. Neće ostati okrenut svojim ležima prema njima. Jedno znači da to dvaj, možete da ostali na jedno i na drugo. I bolje mu je da se okrene kako želi. Možete da kreni na risu, možete da i u stranu. Kako da uradi, istravo je sve je to konečno od poslanika. Neka o lama kaže, ako će ostati imam da zikri dalje, recimo posle sabaha do izlanska sunca, onda je bolje da se šta ne, ne, ne okreće. A zveopće je Žematu nikako da ostane tako. Zbog hadisa u kome se kaže me Najbolji medžalisi su oni koji su okrenuti prema Kibli. Pa kada strujak okrenem leđima nije šta okrenuti prema Kibli. A zelji zikriti kažu neka ostane svojom mjestu. No, međutim, ovaj mišljen je slabo jer hadis kojim podupio omišljenje daje. Ovaj hadis je slab, nije vjerodostojan. Zabiljužu ga imam firmizi i drugi mahanu u svom javnicu tako da je ispravno da se u svakom slučaju treba ok U ome hadisu je isto tako dokaz kako mlađi treba biti ovaj, pun edeba i etike kada se druži sa starijim. Jer kaže, došao sam ja i moj babo, pa ko je pitao? Babo je pitao. I sam ja trčao da pitao mi spred babe. I znači u tome je klimat poštivanja ili konominacija, vrhunast poštivanja znači starijeg. I to je oboveza i kada dođu braće od dvojica, stariji i mlađi, i neko treba da pita, onda pita stari neće mlađiくちゃ da pita, pita i da priča ispred mlađi neće pričati ispred starije osim da se radi da je čovjek učeni da je stručan za tu oblast tako da je to je druga stvar. A dvojica se nađu isti pogađaju pita pogađao pitanju ili su oba dvojica od običnog svijeta te otičnom pitanju onda stari priča i to je poštivanje starijem, i uspoštivanje prema savijem. U protivnom priča učeni. Jovaniso isto tako dokaz kako je poslanik sa osvrame bio pun milosti prema umetu. Pogledao bi u ljude, ako se okupe, kvaljao bi. A ako se ne okupe, sad čekao bi. Pa mi znači znači gledao uvijek da im šta? Olakšao. Nije znači čekao, ljudi se okupili i nakon toga sjediš i čekaš i ispitivaš sabur ljudi. Zad je rekao poslanik sa osvrame muazu, efetanu nente jamuad, zad ti si taj koji ispitivaš ljude, sad daš na kušnju, zato što ime malo odulio namaz. Ja znam mama, u islamskom svijetu, u mislimanskom svijetu, dođe na sabah i ima ezan. U prvo vrijeme i nakon toga pola sahata se uči i kamet. I svugdje je tako. U toj zemlji svugdje je tako. I ljudi se drže toga i on dođe i kalja sunnete i sjedi i 40 minuta, 45 minuta, svi se ljudi opće, on neće da ustaje. A sjedi u džaniji i neće da ustaje da počinje sa namazom kao da bi ti da se razliku to je ljudi kao da ti imaš argument iz šerijata koji jasno ukazuje da ne treba biti pola sata nego 45 minuta ako su ljudi navikli svugdje da je pola sata i dovođaju u džamiju zbog čega ti se razlikuješ od ljudi a nemaš dokaz nikakvog šerijetu nemaš argumenta pa je zbog toga nastale više suglasiti se i svađajte tako da znači nema nikakve potrebe nego treba čovjek gleda olakšanje ljudima da olakšanje ljudima koliko može i da kanja namaz najslabih na da kanja namaz namazom najslabijim najslabijim od njih koji su znači pristali za njemu kako došlo u hadisima poslanika koje su spominjali ovo bi znači ukratko bilo nešto ova bahadisa koja su vezana za namaska vremena i mi smo završili svakako sa namaskim vremenima i nakon toga ćemo nastaviti da govorimo o njima iako smo većinu propisa koji se tiču namaskih vremena spomenuli Oni će Allah te baraka tada da nas uputi na pravi put, da nas uputi na istini, popri naš stanje, stanje naših porodica, kad su vede u džene skapa stanostla sa našim prostanikom, sallalahu sallam, iskri i dobri mišlijedima, divni su oni duštvo. Allah te alam, u sallam i lalama,